nekivágtunk az utolsó szakasznak. Már csak a sziklás csúcs volt hátra. Ismét kezdtek feltűnedezni a vallási szimbólumok. Az ösvény feletti sziklákon sodronyokkal biztosított méretes kereszt meredezett, a csúcs alatti erdőkben meg vallásos jeleneteket ábrázoló apró oltárok díszlettek a fákon. Ennyire buzogna hit a helyiekben, vagy csak tartják a régi hagyományt, aminek a hegyekből érkező bajtól, szerencsétlenségtől kellett megvédeni a falvacská az utolsó emelkedőt is elértük, feljutottunk a csúcsra. Tele volt lomblevelő fákkal, meg bokrokkal, sem erre sem nyílt kilátás. A legmagasabb ponton, ahová Dávid a tengernyi avaron keresztül elvezetett, faronkökre telepettünk, hogy kifújjuk magunkat. Úgy éreztem magam, mint egy aggasztján, aki meghalni kabaszkodott fel a hegyekbe. Csuromvíz volt a trikóm, és az ingem. Azon filóztam, hogy kibújjak-e ki a kabátból megszáradni, vagy inkább maradjak bebugyolálva, mert még megfázom a hideg levegőn. A közelben egy postaládára emlékeztető kis fémszegrény járt ki a földből, de egyelőre senkit sem érdekelt. Erőt kellett gyűjtenünk, elővettük vizes kulacsainkat, mi a kekszet kínált körbe, békésen szuszogtunk. Dávid levette a kalapját, kényelmesen elhelyezkedett egy fatörzsnek támaszkodva, pipát, megdohány szerencét húzott elő, és szertartásos műveletbe kezdett. Ez itt egy ősi várhely, vetette oda a dohány tömködése közben. Ha érdekel egy nagy rejtély, és most igazi rejtére gondolok, akkor nézzetek körül. Nem tűnik-e fel valami? Körbepillantottam. Kopár bokrok és fák, kiszáradt fű, avar. Nem tűnt rejtélyesnek. Alig van itt hely, bukott ki Andrejből. Dávid meglepetten pillantott rá, és már-már már elismerően bólintott. Erről van szó. A tribecsben nem kevesebb, mint tizennégy várhely volt. A régészek kilencet vizsgáltak meg hivatalosan. A zsibricáról egybehangzóan állítják, hogy teljességgel alkalmatlan volt erre a célra. Nézzetek körül! Majdnem mindenütt ferde sziklák és lejtők vannak. Egyszerűen nincs elég hely arra, hogy itt egy település működjön. Gyufát kotort elő, rágyújtott, pöfékelni kezdett. Másodperceken belül átította a levegőt a kellemetlen csípős szag. Lehet, hogy a fő település lejjebb volt a Gáborka forrásnál gondolkodott hangosan Andrei. időben azt használták, és csak akkor húzódtak fel erre az erődített helyre, ha veszély fenyegetett.-Nem rossz gondolat ismerte el Kercsel. Egyes történészekben is felmerült csak éppen van egy bökkerője. Az ásatások során, különösen a harmincas években olyan mennyiségű cserék került elő, ami tartós, hosszú távú letelepedésre utal. Szóval ez az abszolút alkalmatlan hely húzamosan lakott volt. Ráadásul a jelek szerint itt még víz sincs. Úgy tűnik. A legközelebbi forrás a Gáborka odalent. Hát ez fura. Van tovább is, folytatta Dávid, és lassan kifújta a füstöt. A vár helyett nagy fal vette körül, Ma is látható. Az utolsó emelkedő a csúcs előtt konkrétan ez a fal volt. És hát úgy néz ki, hogy ebbe a falba egyetlen kaput sem bágtak. Hogyhogy hogy nem. De ilyen nincs, ingatta a fejét, már Márpedig nem volt benne kapó. A legutóbbi régészeti feltárás során 2003-ban találtak ugyan ilyesmire utaló, nem túl meggyőző jeleket, de ezeket sem sikerült maradéktalanul igazolni pedig a legtöbb hasonló várhelynek volt legalább egy bejárati és egy kiárati kapuja. Szóval egy lakhatásra alkalmatlan meredek lejtőn éltek vízforrás nélkül, feltehetőren egy kapu nélküli fallal körülkerítve. Lehetséges, igen, bólintott Dávid. Elég zakkant fazonok lehettek, tettem hozzá a magamét a témához. Úgy meredtek rám mind a hárman, mintha valami egetverő baromságot mondtam volna, pedig számomra ez tűnt a legészszerűbb magyarázatnak. Aki lejtőn létesít várhelyet, akkora placzon, ahol még a kezem sem tudom kinyújtani, tartósan odaköltözik, és kapunélküli magas fallal veszi körbe magát, az nem százas. Na, ez egy igazi történelmi rejtély. mivel tényleg érdemes lenne foglalkozni a hülye fantáziálgatások helyett le a témát Dávid, és nagyot szippantott a pipájából. Elégedettnek tűnt, hiszen sikerült minket elbizonytalanítania, elterelnie a gondolatainkat az eltűntek utáni kutatásról. Bár be kell vallanom, nekem ez is beleillett a képbe. Az eltűnések, a halálútja, a különös kultikus helyek, az értelmezhetetlen helyszíneken létesített települések, a kapunélküli magas falak gyönyörűen kiegészítették egymást. Szélesebb perspektívára volt szükség, nagyobb, komplexebb képet kellett alkotni, mert valamilyen módon minden kilógott a normalitásnak abból a szférájából, ahol a dolgok logikus egységbe szoktak rendeződni. Ebben a térben a kirakó elemei nem illeszkedtek egymásba, még akkor sem, ha úgy tűnt, hogy tökéletesen összeillenek. Egy meg egy nem kettő volt. Mint ha valamiféle idegen, épésszel föl nem fogható szabályok szerint működne itt a világ. Akaratlanul is Fischer szavai jutottak eszembe. Mint a 12-es számrendszer, amiben a 12 10 tíznek írjuk. Nem voltam tőle boldog. Nyilván csak véletlen, gondoltam, de túlságosan is ráillett a helyzetre. Dávid, te egyébként mit csinálsz? kérdezte Mia. Vezetlek titeket a tribecsbe. felelte a mosolya. Szemmel láthatóan nem sok kedve volt egy efféle beszélgetéshez. – Na de most komolyan? – vonta fel a szemöldökét. – Tanítok. Középiskolai tanár vagyok. – Történelem? – Dehogy. Legyintett a füstölgő pipával. – Fizika. A tribecs története csak a hobim. Szóval tanár. Vakartam meg a tarkunk, nem szóltam semmit pedig ezt a hivatást nehezen tudtam összeegyeztetni Dávid Marcon a megjelenésével és nyers modarával. Inkább néztem volna favágónak, tűzoltónak vagy kamionsofőrnek. De hát az élet csupa meglepetés. Minden esetre különös egy társaság voltunk. Elszórakoztam rajta, hogy micsoda arcokat sikerült összeszednem. A tribecs kutató középiskolai fizikatanár és a Conteó hívő Azobolon párosának a blogon is nagy sikere lesz. Párcsal nem lesz ugyan boldog a nyilvánosságtól, de megérdemli, már csak azért is, mert felzárgatott minket erre a kilép Andrei most felfigyelte a kiálló rúdra erősített fémládikára. Ez micsoda? kíváncsi A csúcskönyv van benne okosította Kimia. Rögtön oda is lépett, felhajtotta a ládika fedelét, és egy vastag füzetet húzott elő belőle. A túrázók beleírhatják a gondolataikat a csúcs leküzdéséről. Megnézed? Nyújtotta oda Bezsánszkinak, aki belelapozott. De aranyos! kiáltott fel. Csodálatos érzés, hogy feljutottam a zsibrica csúcsra! Ezt írta egy bizonyos Janka február 18-án. A teljesen felesleges információ nem keltett élénk visszhangot körünkben, amit Andrei valószínűleg úgy értelmezett, hogy lélegzett visszafolytva várjuk a folytatást. Nem is kérette magát. Tele van olyanok bejegyzéseivel, akik felmásztak ide. Egész évben járnak a csúcsra. Érdekes. Erős morajlás hangzott az erdőből. Összerezzentem. Olyan volt, mintha omlana valami. Az aj forrása nem lehetett messze, ami meglepő volt az erdő közepén. Ez mi? Kerekedett ki mi a szeme. felé, mutatott Dávid a fák közé, egy kőbánya van a zsibrica alatt. Zsére mellett, ahonnan Andrei murgas eltűnt. Kaptam fel a fejem. Ott bizony. Akkor nézzük meg. Hosszadalmas lenne átvágni az erdőn, inkább ereszkedjünk le Csitárra, és menjünk kocsival zsérére. Onnan úgy is többet látni. A saját szemeteknek csak elhízitek majd, hogy azon a rövid egyenes útszakaszon nem lehet csak úgy eltűnni. Cihelődni kezdtünk, de a továbbra is a csúcskönyvet tanulmányozó Andrei közbeszólt. Ezt izétek. Hihetetlen! Tartotta el link a könyvet, és több oldalon is rábökött néhány bejegyzésre. – Ez az alak szinte naponta felmászik ide. Átfutottam az oldalakat, amiket mutatott. Tényleg különös volt. Második ó, huszonharmadika, 7 óra 15, egy fok. 41 szer. zsibrica az idén, erős a szél. Olvashatatlan aláírás. Második ó, huszonnegyedike, 7 óra három. Három fok. Negyven szer, Zsibrica. Fúj a szél. Legelészik a bárányka. Olvashatatlan oláírás. Harmadik hó huszonötödike. 6 óra 50 perc. Két fok. Negyven harmadszor. Zsibrica. Nagy a köd. Olvashatatlan oláírás. Ez nagyon furcsa, szólalt meg Mia. Ez az ember minden nap idejön, ráadásul télen, korán reggel. Fúj a szél... Legelészik a bárányka, mormogtam az értelmezhetetlen sort. Mintha csak a Twin Peaksbe csöppentem volna. Ez még semmi, jelentette ki Andrei diadalítasan. Most jön a java, átpörgette néhány hét vagy hónap lapjait. Na, bökött rá a Negyedik hó harmadika, hét óra húsz, mínusz egy fok. Ötven hatodszor, zsibrica. Tél, tél, tél, havazik és fúj a szél. Olvashatatlan aláírás. Negyedik hó, negyedike, 7 óra 15, 0 fok. 57-etszer, zsibrica, megint fúj a szél, olvashatatlan a aláírás. Negyedik hó, ötödike, 7 óra 2 perc, 15 óra. 58-atszor, zsibrica, ma kétszer is. Végre nincs szél, olvashatatlan a aláírás. Indulnunk kellene, sürgetett Dávid, még soka dolgunk, és fél 5-kor lemegy a nap. Oké, okay, menjünk. Bezsászki viszont más véleményen volt. Ezt még látatok kell! 4.27. 7 óra 25, 11 fok. 67-szer zsibrica az idén. Összesen 1500 szor. Köszönöm Istenem! Zsibric, király! Olvashatatlan aláírás. Mint mondtam, tiszta Twin Peaks. Már mentünk volna, de Andrei hajthatatlan volt. Tollat húzott elő a zsebéből, írt valamit a csúcskönyve, és odakanyarította az aláírását. Írjátok alá, utasított gyermeki örömmel az arcán. a tört meg először az érzelmi nyomás alatt, elvette a tollat, és aláírta a bejegyzést. Mivel mielőbb indulni akartam, én is megtettem andrei ezt a szívességet. Dávid egyre csak az infantilizmusról dör mögött, de ő is odafirkantott valamit. – Most már jó? – mordult andrei és a kezébe nyomta a könyvet. – Aha! – tud Bezsánszki. Aztán visszatette a könyvet a helyére, becsukta a ládát, és végre hajlandó volt velünk tartani. – Bele kellene húznunk, ha ma még csinálni akarunk valamit. – sürgetett Dávid. – Értettem a türelmetlenségét, fél egy volt már, és legalább egy óra lesz lejutni. – Így is volt. Nem sokkal fél-kettő után értünk a kocsikhoz. Nem volt vesztegetni való időnk, Rögtön célba vettük a pár kilométerrel odébb fekvő zsérét. Semmi különöset nem találtunk a faluban. A temető mellett parkoltunk le nem messze a templomtól, és rövid sétára indultunk. A templom előtt is egy totem ágaskodott a földből, de ez szépen faragott fa volt, népi motivumokkal díszítve. A látszat ellenére nem volt semmi vallási jellege. Egy magyar üzeneszerzőnek állított emléket. Életemben nem láttam még ilyen totemszerű emlékművet, de már megselepett. Más vidék, más szokások. A tribecs környékén ez hatványozottan érvényes volt. A templom és a közelében álló házak között ráláttunk az erdős domblábán rejtőző kőbányára. Bár szombat volt, hallani lehetett a munka ilyen-olyan zaját, időként a legördülő sziklák maraját is. Na, most nézzétek meg ezt az utat, szólt Dávid. Hogy lehet rajta eltűnni? Erre nem tudtam mit mondani. Még Andrej sem. A bánya és a falu között nem volt más, csak egy darabka erdő borított a domb és mezők. Az út majd nem egyenes vonalban vezet zsérére, minden pontjáról rálátni a falura. Gyalog nem lehet több tíz-tizenöt percnél. Mondjátok meg nekem, hogy tudott itt Murgás eltűnni? Vigyarodott el Dávid. A rövid távot, az egyenes és szinte akadálymentes utat látva, erre nehéz volt értelmes választ találni. Bezsánszkinak sem volt semmi használható bölcsesség a tarsójában, de azért tett egy nagy kísérletet. Esetleg belezúgant egy hasadékba, vagy elnyelte az ingomhány, próbálkozott. Gercsel csak legyintett. Ja, pont Murgas nyelte el, miközben több tucat, vagy inkább több száz munkás azóta is vidáman mászkál arra. A kőbánya okozhatott olyan rászkódást, amitől megnyílt a föld, és aztán össze is zárult. Hülyesség. Amúgy az egyetlen ismert barlang a környéken épp a zsibricámban, ahonnan jövünk. Abba egyébként valóban egy hosszú, függőleges aknevezet, és a nyolcvanas évek végén meg is haltott egy barlangász. Murgás viszont nem ott végezte. Annyi szent. A rejtély megoldatlan maradt. Hallgatagonban laktunk a kocsikhoz, hogy a szomszéd faluba Gimesre hajtsunk. A községben nem sokat időztünk, Inkább azt az utat akartuk látni, ahol 1966-ban üresen találták a Belanobics házaspár autóját. Hobadvort cikke szerint a Gimestől nagyjából 5 kilométerre történt a Tribecs gerincének irányában. Áthajtottunk a Gimes várának romjaira, gyönyörű kilátást nyújtó, de egyébként nem sok látnivalót kínáló falun, és célba vettük a Tribecset. Egy sötét felszínű tó vagy víztározó mellett elhaladva régi faházas körzethez értünk. A sűrű bozóttal szegélyezett keskeny aszfaltútról itt-ott erdei le, egyik másik az erdő mélyébe vezetett. Mi azonban a levelekkel teleszort főúton maradtunk, egészen az autokemping feliratú ütött kopot kerítés előtti apró parkolóig. A recepcióként szolgáló lezárt bódé üresen állt. Minden kihaltnak tűnt az ősztől megviselt kopárfák gyűrűjében. Nyomasztó volt a környezet, de Dávid elégedett mosolyjal fogadott. Nem stimmel a távolság, jelentette be diadalmas ábrázattal. Milyen távolság, értetlenkedtem. Nem öt kilométerre kellene lennünk a falutól. De! Gimesen bekapcsoltam a távolságmérést. Alé több, mint két kilométer tettünk meg a falu közepétől. Hát, ki tudja, mi volt itt akkor, okvetetlenkedett Bezsánszki. Belanovicsék tovább mehettek a kempingen át. Ha egyáltalán megvolt már akkor a kemping. Vagy pedig letértek valamelyik erdei útra, és jóval bejebb parkoltak le az erdőben. Persze, neked mindig van magyarázatod. Nézd meg ezt a térképet. Gimesről öt kilométer a gerinc felé. Az már majdnem a túloldal. Valahol felső elefánt közelében. Látod? Átjutunk az északi oldalra. Mia széthajtogatta a turista térképet, és a hozzátartozó mércével ellenőrizte kercsel állítását. Tényleg, erősítette meg, ez a távolság nagyon nem stimmel. Gimesről öt kilométer, az már a gerinc túloldala, Akár milyen utat választunk is. Hát akkor nem stimmel, talán csak pontatlan adat, elírás. Vagy pedig Hóvador ezt is csak kitalálta, mint az összes többit torkolta le Dávid. Vagy igen, vagy nem. Bármi lehetséges, morogta Andrej. Három óra. Fogy az időnk. De ha tényleg valami izgonomra vágytok, akkor menjünk még el kis aranyosra. Indítványozt a kertsel. Mert hogy ott mi van? Érdeklődtem. Majd meglátod. A lényeg, hogy ahol eddig jártunk, az mindinkárt csak a pereme volt a Tribesnek. Megvan ugyan a sajátos hangulatuk ezeknek a helyeknek, de ez minden. Ha igazi elményt akartok, és az nem a képzelgést értem, akkor mélyebben be kell hatolni a rengetegbe. Kis a pedig pont ilyen helyen van. Nem onnan indul az ösvény a Jávoros hegyre? kérdezte Mia. De igen. Az viszont ma már nem fér bele. Nem baj, lesz más. Nem volt ellenbetésünk. beszálltunk a kocsiba, és követtük Dávid fiátját. Az út lankásan hullámzó mezők között vezetett. Ebben az évszakban végasztalan látványt nyújtottak. Két falu után barra fordultunk egyenesen a tribecs gerince felé. Andrei végig konok hallgatásba merült. A jelek szerint nehezen emésztette meg, hogy Gimesnél ennyire szembeszökően nem stimmeltek a távolságok. Ez kellemes fordulat volt. Ha tudom, hogy így reagál, már rég felbasztam volna valamivel. A hegyek helyére közeledtek. Két oldalról présbe fogtak, lassan elnyeltek. Magunk mögött hagytunk még egy-két, egyre apróbb és szerényebb falut, majd a hepahupás út úgy futott be az erdőbe, mint egy alagútba. Bár alkonyatig volt még egy jó óránk, a hegyek közötti szűk völgyben már fél homály várt. Mia vagy negyed órával azelőtt nekem dölt, ültünk némán, hegyre sűrűbben pislogott, aztán lecsukódott a szemhéja. Nem volt miért felébresztenem, csak simogattam finoman a haját. Újabb faluba értünk. A helyszíni névtábla mellett elhaladva, Andrej hirtelen felé lett. Láttátok? Mit kellett volna látnunk? kérdeztem nehezteléssel a hangomban, amiért véget vetett a meghitt pillanatoknak. A táblát! Ez Mankóc! Innen tűnt el 1930. decemberében Mária Vajzerova. Aki nem érkezett meg a szomszéd faluba? Igen, aki kis aranyosra vitt volna valamit a rokonoknak, de soha többé nem látták. Kis aranyosra? Tért magához Mia. Nem oda megyünk? Dehogy nem. Kétlem, hogy akkor már meg lett volna ez az út, az viszont nagyon valószínű, hogy erre vezetett az ösvény a két falu között. Akkor kb. erre mehetett, szögeztele Mia. Gondolom, bólintott rá Bezsánszky. Eltűnt a hangjából a lelkesedés, őt is takarékra tette a nyomasztó atmoszféra. Csitárban, zsérében és gimesben is volt ugyan valami különös, de ezek mégiscsak a tribec szélén feküdtek, a nyitrát aranyos maróttal összekötő út közelében. Ott nem éreztük ennyire, hogy el lennénk vágva a külvilágtól. Mankóc után azonban ez gyökeresen megváltozott. Az erdő, a bokrok szabályosan folytogattak két oldalról. Újra meg újra gajak karistolták végig a kocsi oldalát. Ha néha-néha nyílt is kilátás valamerre, akkor is csupán egy fák közé szorult apró rét tárult elénk. Sem autót, sem gyalogost nem láttunk egész idő alatt. Helyenként egy-egy villanyaszlop ágaskodott a növények között, de a kinézetük alapján lehettek, hogy száz évesek. Valószínűleg funkciótlanul meredesztek ott. Végül aztán szétnyílt előttünk az erdő, de nagy örömünk nem volt belőle. Hosszan húzódó kerítés mellett vezetett az út, lyukakkal teli drót hálója oszlopokba kapaszkodott. Előttünk néhány a távolban. Kis aranyos. Takaros kis falu volt, de sugárzott belőle az izoláltság. Végtére is a hegyek mélyén fekszik. A legközelebbi településtől Mankocktól is több mint négy kilométer választja el. Azt hittük, Dávid valahol megáll, hogy járjunk egyet. De nem ez történt. A fiat maga mögött hagyta a templomot, a kerteket, az öreg, részben már lakatlan, leromlott állavó házacskákat, és végül magát a falut is. – Mit akar ez? – dörmögte Andrej, Elpárolgott a kalandvágya, semmi kedve nem volt még mélyebbre zögykörődni az erdőbe a keskeny úton, különösen az egyre sűrűsödő félhovájban. Egyetlen egy embert láttunk egész idő alatt, egy öreg embert, Rongyos, teppelt kabátban a miniatűr téren álló fehér kápolna mellett, aki botjára támaszkodva egy pillanatra sem vette le szemét rólunk. Mi a bicentésére nem reagált, csak bámult, amíg el nem tűntünk a szem elől. Lassan a falu végére értünk, az út két oldalán csupasz fákkal teli kertek követték egymást. Akaratlanul is eszembe jutott egy czech sorozat egyik epizódja, aminek a főhőse egy sorozat gyilkosság elkövetőjét után nyomoz. Nem volt túl kellemes gondolat, de a környezet emlékeztetett a történet helyszínére, amiben a tettesek ráadásul kivágták a fákat az áldozatok kertjében. Az utolsó házakat is magunk mögött hagytuk, aztán a rétet is a két foci kapú fehér csontvázával, majd megint az erdő következett. Ez megőrült, háborgott Andrei, de nem lassított. Kitartóan követte Dávid kocsiját. Én is aggódtam. Kercsel normálisnak tűnt ugyan, de mégiscsak önként vállalkozott erre az útra pusztán azért, hogy megcáfolja egy megveszekedett Konteo hívő eltűnésekkel kapcsolatos képzelgéseit, úgyhogy vele sem lehetett minden rendben. Mi a francra készülhet? Hova vezet minket? Az út, bár ez már lehetetlennek tűnt, tovább szűkült, és balra kanyarodott. Mindkét oldalról kopárfák és áthatolhatatlan ajnövényzet szegélyezte. Elvesztettem a tájékozódási képességemet, ha úgy kellett volna kikeverednem az erdőből, hogy nincs ez az út, akkor lehet, hogy én is eltűnök. Óvatosan haladva, leküzdöttünk még néhány kilométert, és egy réten kötöttünk ki, ahol földudag keresztezték egymást. Körös körül a tribecsi dombok sziluátjai Személy szerint nem ragaszkodtam volna már a kutatás folytatásához. Dávid azonban kiméletlenül haladt tovább, egyre beljebb az erdőbe. Számunkra ismeretlen okból kiválasztotta az utak egyikét, aztán egy 200 méter után arról is letért jobbra. Szorosan követtük. A jelek szerint Andrei egy kicsit sem akart lemaradni. Újabb 100-200 méter után azonban Kercsel váratlanul lehúzódott az út szélére, és leállította a kocsit. Kiszállt, és jelezte, hogy tőlünk is ezt várja. Tétován kinyitottam az ajtót, kikászálódtam, és tanástalanul néztem körül. Vajon miért hozott pont ide, amikor itt is csak bokrok és fák vannak mindenütt? Semmi egyéb, semmi érdekes. Dávid észrevette, hogy értedlenül pislogok körbe. Néz körül egy kicsit jobban, tanácsolta. Annyira még nincs sötét, hogy ne lehessen látni. Engedelmesen körülnéztem újra. Mia és Andrei is zavartan forgatta a fejét. Egyszer csak kirajzolódott előttünk valami a sűrűben. Szilárd látszott, olyannak, mint egy Tető! szakadt ki belőlem. Kercsel felvonta a szemüldökét, hátratolta a kalapját, és rám pillantott. Csak egy. Tovább erőltettem a szemem, és bár az alkonyodó őszi erdőben minden egybeolvadt, végül mégis sikerült találnom egy másik tetőt, és mellette még egyet. Ezek házak? érdeklődött Bezsászki. Egy elnéptelenedett település. Kelecsény volt a neve, németek lakták, elnéptelenedett település? ízlelgette Mia. Teljesen elnéptelenedett. Bólintott Dávid. Gyertek, megmutatom mielőtt egészen ránk sötétedik. Ez nem veszélyes, mert lehetlek itt hajléktalanok, vagy... Mélyenben vagyunk a hegyekben, állította le kercsel, mintha ennek a tisztázása minden angodalmunkat szerte foszlatná. Továbbra is bizonytalanul átsorogtunk a kocsi mellett. Ma jöttök? Sürgetett. Hamarosan tök sötét lesz. Itt a dombok között ez gyorsan megy. Valamiért azonban nem bírtunk elszakadni attól a képzelt biztonságtól, amit a piros kodaszuperb nyújtott. Na meg, ha az út mellett maradunk, vissza tudunk jutni a civilizációba. Ha viszont elvágjuk ezt a fornalat, csak nem tojtak be a nagy misztérium kutatók, nevetett Kercsel. Határozottan élvezte a diadalát. Ez direkt hagytál estére? tudakolta Andrej, szokatlanul hűvös, csak nem barátságtalan hangon. Telle lehetett a töke kercsellel. Nem is csoda, hiszen a racionális gondolkodású kalapos medve módszeresen rombolta szét az ő titkokkal teli, ezoterikus világát, és a tetejébe még jól rá is ijesztett. Ha rajtam múlt volna, biztos nem hagyom magam provokálni, hanem csak legyintek, beülök a kocsiba és húzok haza. De nekem nem volt autóm. Így miával ki voltunk szolgáltatva a két Zakkant jó és rossz indulatának, akik a gyerek szerint csak most kezdtek belemelegedni a játékba. Becsenki harciasan felszedte az állát. Oké, menjünk, kíváncsi vagyok, mitől akkor a duranás ez, megindult a település felé. Minden mozdulatából sütött a dac. Oké, mondta meg a vállát kertsel, és követte. Ez valószínűleg nem szerepelt a tervében, nyilván arra számított, hogy a kihalt hegyi település megrémít annyira, hogy visszaretenjünk a folytatástól, de Bezsánszki emelte a tétet. Erre aztán ő sem visszakozott. Belement a játékba. Sűrűsödött a légkör, éreztem, hogyan dagadt közöttünk a feszültség. Szerencsére bekapcsoltam a diktofont, amikor kiszálltunk, így sikerült hitelesen megörökítenem a szópárbajukat. Túl sok időt és energiát öltem már ebbe a dologba ahhoz, hogy most, amikor forrósodni kezd a helyzet, visszabújjak a kocsiba, és ott várjak rájuk. Meg hát a nevű eltűnt vállalkozóról folytatott társalgásunk is eszembe jutott. Rajta sem segített az autó, A luxusbömöse ugyanúgy lehúzódva állt, mint a mi kocsiaink, nyitott ajtóval, bekapcsolt rádióval, salátlanul. Szóval az sem tűnt túl biztonságosnak, hogy miával az árt kocsiban várjunk, míg azok ketten vissza nem térnek. Persze a fajdani falucska felderítése sem. De úgy legalább mind együtt vagyunk. Három férfi együtt mégiscsak többeképes. Mi át is hatékonyabban meg tudjuk talán védeni, ha történne valami. Amúgy figyelet, hova jutottak azok a kurva papírok abból a baszon fekete szévből? Egy düledező zsolnai belvárosi házban kerültek a kezembe, aztán jött ez, jött az, én meg egyszer csak a tribecsi hegyek mélyén találom magam, alkonyodik, mint az állat, és ott saplatunk a csajommal két idiót a nyomában, hogy közelebbről is megnézzünk egy pusztulatot. Egy elnéptelenedett települést. Így megy ez. Jól gondold meg, milyen ajtót nyitsz ki, és nem feltétlenül páncél gondolok. Vannak egészen anyagtalan ajtók is. Kézen fogtuk egymást. Mia nem szólt ugyan semmit, de hallottam, hogy szaporában szedi a levegőt. Neki indultunk. Ideje is volt, mert Dávid és André már szinte belevesztek a szürkeségbe. Nem egymás mellett haladtak, mindketten demonstrálni kívánták, hogy semmi közük a másikhoz. Annyira viszont nem távolodtak el egymástól, hogy ne hallják, ha a másik szól. Mellesleg pont erre vezet a turista út kisaranyosról a nagy tribecsre, emelte a hangulatot Kercsel. És? Bukott ki Andréből. Semmi. Csak nagy valószínűséggel erre ment az a Luszia, aki nem olyan régen eltűnt, és aztán összevagdosott kézzel került elő. Aha. Nem azt mondtad, hogy az összenyiszált végtagok típikusak azoknál, akik rejtélyes eltűnés után kerülnek elő? De! Paulíde írja a műveiben. Tucatjával vannak ilyen esetek. Állt bele Bezsánszki. Az Ezokonteós meg a Ráció fanatikus híve Ego-meccset játszott. A diktafon mindent rögzített, de ebben a pillanatban ez nem tett boldoggá. Lelki személy előtt egyik katasztrófa forgatókönyv pergett le a másik után. Mi lesz, ha összevesznek? Még össze is verekedhetnek, ezektől minden kitelik. Andrej, a jelek szerint többé kevésbé szociopata, a társadalmi normák hidegen hagyják. Jól neveltnek mutatkozott, mostanra viszont sikerült felheccelni. Dávid meg, mintha egy bekattant ezó hívő inverse lenne. Ő is kívül van a normán. Bár nem hagyja a vágy, hogy okkult titkokról és összeesküvésekről ráncsa -e a leplet, azért ő is csak egy megszállott, aki keresztes háborúba indult, hogy megvédje a józanészt és a helyes, észszerű gondolkodást, illetve azt a valamit, amit ő józanésznek és helyes, észszerű gondolkodásnak tart. Mi miával csupán nézői lehettünk a világnézetek párharcának, pontosabban nem is világnézetekének, hanem kettőjük egójának és identitásának. Provokálják egymást azzal a meggyőződéssel, hogy a másik csak valamiféle vakfolt miatt nem látja a valóságot. Minél mélyebbre hatolunk a hegyekbe, és minél sötétebb lett, ezek ketten annál gyilkosabb dühöt éreztek egymás iránt. Napközben a városban képesek voltak többé kevésbé civilizáltan vitatkozni, de mi lesz itt, a vadonban, ahol éppen készül ránk telepedni az éjszaka. Ez rohat jó anyag lesz, rohat jó lesz, ismételgettem magamban, ezzel győzködtem magam, hogy ne álljak meg, kövessem őket. Egyik kezemben mi a verejtékező tenyere, másikban a felvételre kapcsolt diktafon. A fél homályban az az házak. Szinte éreztem, hogy sápat, kiéhezett kísértetek sorjáznak előbelülük, a vakulat rég lehullott a düledező építményekről, csupasz falaikat benőtte a gaz meg a bozót. Annak idején viszont egész korrekt lakók lehettek, nem holmik kis viskók. Dávid meggyújtotta a kulcstart olyan fityegő apró elemlámpát. A fehér fénynyalában megcsillantak a legközelebbi házablakai. A koszlott poros üvegtáblák nem voltak kitörve, éppen feszítettek viharvert keretükben. – Benézzünk! – Intett Dávid a fejével a kilincs nélküli fajtó fa felé. E, inkább passzolnám, előztem meg Sejtettem, mi lett volna a válasza. Tovább indultunk, és egy tekintélyes méretű emeletes házhoz értünk. Az előzőnél is kísértetiesebb volt. Az idő vasfoga még nem tudta kikezdeni, nem csak az ablakok voltak épek, hanem a tetőcserepek is mind a helyükön ültek. Ha nincs az elvadult almáskert és az elborjánzott ajnövényzet, akkor simán elézem, hogy laknak benne. Andrei bekapcsolta a lámpát a telefonján, és megbűvölten indult egyenesen a ház ajtaja felé.